El i̇nsan və ya Əd-Dəhər surəsi, 31 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. İnsanın elə bir dövrə olub keçmişdir ki, o, xatırlanmağa layiq bir şey olmamışdır. Həqiqətən biz insanı ata-anasının toxumundan ibarət, qarışıq bir nütfədən yarattıq. Biz onu imtihana çəkəcəyik. Biz onu eşidən, görən yarattıq. Biz ona haq yolu göstərdik. İstər minnətdar olsun, istər nankör. Biz kafirlər üçün zəncirlər, qandallar və alovlu bir atəş hazırlamışıq. Şübhəsiz ki, yaxşı əməl və itayət sahibləri kafur qatılmış qədəhdən cənnət şerabı içəcəklər. O, elə bir çeşmədir ki, Allahın bəndələri ondan içəcək və onu asanlıqla axıdacaqlar. Onlar elə kimsələrdilər ki, verdikləri sözü yerinə yetirər və dəhşəti aləmi bürəcək gündən qorxarlar. Onlar öz iştihaları çəkdiyi halda, Yeməyi yoxsula, yetimə və əsirə yedirəllər və belə deyərlər, biz sizi ancaq Allah rizasından ötürü yedirdirik, biz sizdən nə bir mükafat, nə də bir təşəkkür istəyirik, həqiqətən biz çox müthiş, çətin gündə Rəbbimizin əzabına uğramaqdan qorxuruq, Allah da onları o günün şərindən qoruyacaq, onların yüzlərinə təravət, qəlblərinə sevinç verəcəkdir və onları etdikləri səbir müqabilində cənnətlə və geyəcəkləri ipəklə mükafatlandıracaqdır. Onlar orada taxtlara sökənəcək. Orda nə qızmar isti, nə də sərt soyuq görəcəklər. Cənnət ağaçlarının kölgələri üstlərinə düşəcək. Meyvələri də onların ixtiyarında olacaqdır. Xidmətçilər onların ətrafında gümüş qablar və bildur qədəhlərlə dolanacaqlar. Gümüşdən olan elə bildur, şəffaf qədəhlərlə ki, xidmətçilər onları münasib ölçüdə etmişlər. Orada onlara zəncəfil qatılmış badə də içirdirəcəkdir. Zəncəfil orada bir çeşmədir ki, Səlsəbil adlanır. Onların dövrəsində həmişə cavan xidmətçi olanlar olacaqdır. Onları gördükdə, sanki ətrafa səpələnmiş inci olduqlarını zənn edərsən. Hara baxsan, neymət və böyük bir mülk görərsən. Əyinlərində nazik və qalın ipəkdən yaşıl libaslar olacaq. Onlara cümüşdən bilər ziklər Rəbbi onlara çox paç bir şərab içirdəcəkdir. Onlara belə deyiləcəkdir. Bu sizin mükafatınızdır, zəhmətiniz məqbuldur. Ya Peyğəmbər, həqiqətən biz Qur'anı sənə tədriclə nazil etdik. Elə isə Rəbbinin hökmünə səbr et və onlardan günahkar və nankör olana boyun əymə. Səhər axşam Rəbbinin adını zikr et. Gecənin bir qismində ona səcdə et və gecə uzunu da onu təqdis edib şəhəninə təriflərdi Həqiqətən bunlar tez keçib gedən fani dünyanı sevər. Ağır günə, qiyamət gününə dal çevrərlər Onları yaradan da Güclü qüvvətli edən də bizik Əgər istəsək Onları özləri kimiləri əvəz edərik Həqiqətən bu bir Öğüd nəsiyyətdir Kim istəsə Rəbbinə tərəf bir yol tutar Onu da bilin ki Allah istəməsə siz bunu istəyə bilməzsiniz Həqiqətən Allah Hər şey biləndir Hikmət sahibidir O istədiyi kimsəni öz mərhəmətinə qovuşdurar Zalımlara gəldikdə isə onlar üçün şiddətli bir əzab hazırlanmışdır.